Azken gertakariak eta datozenak, argi usten dute, gure ustez, Nafarroan, Euskal Herrian, saluespen egoeran aurkitzen garela. Errepresio tresna eta neurri guztiak erabiltzeko prest daudela, erakutsi dute baiupenek eta PSN-PSOek. Kal garaian erabiltzekoak barne, erabilitakoak barne. Militante politiko euskaldun bat baitu dute autoistripua auto eraginez, istripuaren ondorioz ospitzialera eramanez. Eta istripua larriago izan balitz zer gertatuko olitzake hor Eta torturen ondorioz bertan geratu izan balitz, bere gain hartu kalzuen guardia zibiliak eta kesoek, gertaera honek ez du aurrekaririk. Sei, polit, sei militante politiko Euskaldun torturatuak izan dira, autoinkulpazio eta inkulpazio bila, rogarik gabe eta erabateko sekretismoan bost gartxelaratuak izan direlarik. Hamarnaka militante politiko Euskaldun, beren jardura politikoa eta publikogatik audientzia nazionala deklaratzera. Persona bat aste betez hospitalizatua eta irutik sei labete bitartean bahan eta dozenaka kolpatuak. Eta dena ala dio UPNren poliziaren parteak konzierto radikal abertzale bat zelako. Eta guztia unahikoa ez balitz, proiektua ideia bertan bera usteko, frankismo garrien bezala alderdi politikoak legez kanpo uzten dira. Instituzio politikoen persekuzioa. Udalkindza Euskalerriko alkatea eta hauteszio ezberdinak biltzen dituen instituzioa epaitu egingo dute audientzia nazionalean. Eta horretarako guztirako impunitatea. Horregatik sogortu nahi dute Amnistiaren aldeko mugimendua noiz eta represioa garai ilurenak dato zenean. Ez begirik, ez sagorik, ez belaririk ez dute nahi. Eta honen aurrean instituzioek ez dute ezer egiten. Baitzea, torturatzea, kolpatzea eta ondorioz ospitalizatzea ez omen da bortizkeria. Eskubide urrak eta guztioek badute helburu bat, helburu politiko bat. Ez da, soilik ezkerra bertzalean kontrako erasoa. UPN-eko poliziak berriozaren erakutsi zutzen moduan, Nafarroa bera, Euskal Herria bera eta dagozkion eskubide politikoak dira erasotuak. Nafarroon eta Euskal Herritar ororen borondatearen borondatean oinarriturriko, aldaketa politika horako aukera da erasotua dagoena. Tain zuzen ere, ezkerra bertzalea aldaketarako motoro den aldetik, Salbuespen egoera honetako erasoan, erasoen jo puntan dago. Nafarroa, estatu kontua da, negoziazio prozesuan eta hauteskundetan argi eragutsi zuten bezala PSN-PESOek eta, et, PSN eta UPN-PPEK. Egungo markoa brindatu nahi dute, zatiketan intziditzeko, Euskal Herria desbertebratzeko bratzeko, orko dira azken eraso hauek. Eskerrabertzaleak Euskal Herria onartu eta herritarrei hitz ematen dien proposamenena badu. Konponbidea dakarren proposamena badu, erreala posiblea. Tori, isilarasi eta trabatu nahi dute. Interes politiko eta ekonomikoak medio